«Славко Лісовий!» — почувся різкий голос Ніни Матвіївни. «Ти про що замислився?» Хлопець стріпнувся, встав за партою. «Я... я не замислився, я слухаю». «Про що я розповідала?» «Про квітку у вишні». «То ми слухаємо. Що ти знаєш про квітку?» «Ну, квітка у вишні біла...» Клас гримів одреготу.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 Ліна з-під дивилася на новеньку, біля вусту неї залягла ледь помітна скептична зморщичка, але в очах уже мерехтіли іскри зацікавлення. Інші дівчата і хлопці задумливо слухали, ніби заглибившись у невидимий світ мрій.